1943. május 17. 11 óra 45 perc. – Várjanak a tűzzel, amíg a németek lőtávolba érnek! – figyelmeztette a lövészeket Dönis az egymás köztin. – Ne pazarolják a lőszert! – Alig, hogy kimondta, a háta mögül géppuska ropogás hangzott föl. Mindenki összerándult. – Azt mondtam várni a tűzzel! – kiáltotta Dönis, és egy pillanat múlva a géppuska elhallgatott. – Vésli Jenny, nem bír magával! – állapította meg Jack és Eugene-ra sandított. – Már megint juggatja a levegőt! Eugene pedig arcának bőre már szinte mererre fagyott, érezte, hogy elvörösödik. Tisztában volt vele, hogy vonzza az elsütő billentyű, képtelen ellenállni neki. Ő akar lőni a németekre elsőnek, nem várja meg, amíg azok lőnek ő rá. Jack vigyorgott. Eugene ezért tett, mintha belerúgna. Jacknek azonban szemes erebben. Ez a trükk már ócska, gondolta Eugene. Milliószor eljátszottuk. De várj csak Jack, majd ha meglátod a papírt a hátadon. a <gülő> mai elhoppon maradtam szöveggel. Meg fogsz bukkadni! már a puszta gondolatra, milyen pipás lesz, Jack, szélesen elvigyorodott. A kis barátok és a náci vadászok összesen vagy 950 km sebességgel robbantak egymásnak. A gépek szárnyából fénycsíkok villantak, keményen lőttek. E MS 109-eset, mondta Vörcs. Az ellenséges repülőgépek felismerése a lövész képzés egyik alapfeladata volt. Alaposan megtanulták megkülönböztetni egymástól a német típusokat. A fókivulfokat, a Messerschmitt-eket, a Junkerseket nem fordulhatott elő, hogy a saját vadászgépeikkel tévesszik össze őket. A kiképzésen nem is volt ezzel semmi gond. Őt az ember a teremben kényelmesen vászóra vetítették eléje az MR 109 est vagy az F 190-est. Ő megkapásból mondta, hogy melyik. Csak hogy a valódi légi harc, az más. A lövész félig megfagyott kezelába görcsben, és rémesen ideges. Hétágra süt a nap, a németek meg a napból jönnek, hogy az elvakított lövészt meglepjék. Másodpercek alatt kell eldönteni, a miénk vagy az övéké agvadászgép, barát vagy ellenség. Spitefighter vagy Focke Wolf, És a lövészek nem egyszer tragikusan tévedtek. A tanderboltok és a mintek pontosan szemberepültek egymással. Úgy látszott elkerülhetetlen az összeütközés. A fegyverek villogva okátták a lövedékeket. A 109-esek kisebbek, karcsúbbak a tanderboltoknál, törzsük hosszú, vékony és az orruk kúpos. Olyanok akár a szárnyas szivaruk. A messzersmintek mindent tudnak és gyorsabbak minden más gépnél. Pilótáig nem ismerik a félelmet. Még ha pont bennünket akarnak kinyírni, akkor is csodálatra volt. A tandérböltek abban a pillanatban, amikor már elkerülhetetlennek látszott az összeütközés a két vadász század között, feltéptek és szinte függőlegesen vágottak föl az égbe. A messzes mittek rendületlenül száguldottak tovább a bombázók felé. Szétszúroztak, egyenként próbáltak betörni a kötelékbe, s hirtelen ahová az ember nézett, messzereket látott. Támadnak! harsoktak légy az egymás köztiben. Klét soha semmi nem hoztak ki a sodrából. De most az ő hangja is izgalomról árulkodott. Ma ez az első támadás. Jelentsenek! Denis rövid parancsa. Az egymás köztibe kitör a hangzavar. Hat óra fönn, kilenc óra fönn, tíz óra fönn, három óra fönn. Mindenütt vannak. tüzet nyitott. Fél másodperccel utána Eugene is. A szűk oldalsó lövészfülke a törzsben rászkodott a géppuskák rugásától. A csövekből hosszú lángnyelvek csaptak ki. Töltényhüvelyek vágódtak szenaszét, égesőként kopogtak a padlón. A felső lövésztoronyban vörcs 5 óra fenn iránytól 2 óra len irányig követett egy vadászgépet, és most Walt figyelmeztette. – Walt, vigyázz, jobbról jön! – Látom. Négy órából levág! – Le! – üvöltötte Eugene. – Gömtorony, torony, figyelj, figyelj! – Ne ordítsanak! – szólt rájuk Dennis az egymás köztén. Raskal megpördítette a gömbiet, és célba vette a bombázó bal oldaláról felbukkanó messzert. Lőtávolságon belül volt, a gömb is kifogástalanul forgott. raszka kitűnő lőhelyzetben volt. Ha most elkapja a második igazolt vadászát, az lesz csak az igazi befejezése a szolgálatnak. A német olyan közel volt, hogy ki tudta venni a pilóta arcvonásait. Kék a szeme, mondta. A messzer sértetlenül villant. A légi pilóta fülkéjében Luke forgott és vonaglott ülésében, hogy minél többet lásson az eseményekből. Nagyon remélte Clay hamarosan hátra hívja a farokba, hogy végre lőhessen egyet. Igaz, hogy életében nem sütött még el egy 50 mm-es géppuskát, de Luke biztos volt benne mégis, hogy elkap egy náci vadást. Egy farsangi mulatságon egyetlen éjszaka négy kitömött állatot is nyert céllövéssel. – Lúk, tedd a saját dolgodat, a növészek elvégzik az övékét! – szólt rá Dönös a másodpilótára. A bombázó kötelék körül mindenfelé hemzsegtek az ellenséges vadászgépek, de a támadás oroszlán részét a vezérraj gépei kapták. A bel előtt, fölött repülő elsőraj helyzetéből a nácik meg tudták állapítani, hogy ez a három bombázó vezeti majd a bombatámadást. Ezért az első, legfontosabb feladatuk az volt, hogy a húzatos várost, a mama kedvenceit és a cékupát leszedjék. Bennünket békén hagynak, mondta Júzsin és megérintette a Szent Antalérmet, hogy biztos legyen benne ott van. Ahányszor csak akadt egy pillanat szünet a támadások közben, mindig ezt tette. Az érintéstől megnyugodott. Az első rajra utaznak, mondta Vol. Előről az orból jól át lehetett tekinteni a támadást. A németek tényleg a húzatos város csépelték. A vezérgép orrán tetszetős orfestés díszlett. Szélroham csapja föl egy csinos lány szoknyáját a pucérfeneke fölé. Hanem a lány most golyó záporba került. A gép törzsét sorozatok szaggatták föl, és a kettes motorból füst szivárgott. A kisbarátok vadul küzdöttek, hogy elriasszák a banditákat, de a németek újra meg újra visszafordultak. Ha rászálltak egy-egy bombázóra, azt rendszerint le is lőtték. Ég a húzatos város, ordította Lúk, aki látta, hogy a vezérgép kettes motorjából lángok csapnak ki. A legnagyobb baj, ami egy B-17-es térhet, a motortűz. Ilyenkor a pilótának és a másodpilótának egy szempillantás alatt el kell zárnia az üzemanyagvezetéket, eloltani a tüzet és vitorlállásba állítani a légcsavart. Miért nem csinálnak semmit? fakadt ki Lúk. A motor hatalmas lánggal rendületlenül égett a húzatos város balszárnyán. Elaludtak! Ugorjatok, fiúk! könyörgött vol. Ha tüzet nem lehet eloltani, a személyzetnek egyetlen lehetősége maradt. Kiugrani! Gyerünk, kifelé! Ismételte meg Phil is, de az égőgéppen nem történt semmi. Úristen, a pilóta ablaka üres! mondta Wol. A pilóta fülke baloldali ablakából eltűnt az üveg. Hol nem látta a pilótát? Vezetheti valaki egyáltalán a gépet? Aztán jött a robbanás. Az egyik pillanatban a huzatos város még 30 tonnányi műszaki alkotás volt, a következő pillanatban pedig óriás tűzgömb. A dőrenés és túl tett minden megy nörgésen. A belt alaposan megrázta a robbanás. Denisnek küzdenie kellett a kormányokkal, hogy egyenesbe hozza. Másodperccel később a lángoló hatalmas fekete füstgomójává vált, tele örvénylő roncsdarabokkal, közvetlenül az óruk előtt. Vigyáz! kiáltott a luk, és a lábát a műszerfarnak veszítette, hogy kitámassza magát. Kapaszkodni! ordított Dennis, és minden erejével megmarkolta a botkormányt. Nem lehetett kikerülni. A bel egyenesen belerepült a kavargó óriási fekete felhőbe, amely egykor ahuzatos város volt. A törzs oldalsó nyílásain dölt be a füst. Eugene pontosan az arcába kapta. Teljesen elvakította. Fájdalmában felkiáltott. A jajszó hallatán Dennis kiadta a parancsot. Mindenki jelentkezzen! A személyzet minden tagja ezt tette. A gép farkától az orráig, sorban. Farok, mondtak Clay. Törzs jobb, szólalt meg Eugene, bár a szeméből még dölt a könyv. Törzs bal, Jack hangja. Gömtorom, gyerünk innen! Kiabálta Rászkál. Fémdarabok verték a gömböt. Egy éles roncsdala bármelyik pillanatban átütheti a gömb és az arcába csapódhat. Rádiós, Danny jelentkezett. Felsőtorony, jelentette vörcs. Luke épp kinyitotta a száját, hogy közölje, másodpilóta, amikor a gép hasa felől valami hatalmasat dörrent, és a bel hevesen megingott. Jézus Isten! kiáltotta Luke. Ez meg mi volt? Másod. Bombázó tiszt, hangzott Vol hangja, és ebben a pillanatban kiértek a fekete felhőből a jeges, vakító napfénybe. A hirtelen éles fény szinte a szemükbe vágott. Navigátor, jelentkezz! szólította Denis az Orba Filt, aki még nem válaszolt. Márpedig, akármit csinál is valaki éppen, ha a kapitány jelentkezése szólítja fel, jelentenie kell. Phil most sem válaszolt. – Navigátor! – hívta Denis újra. – Navigátor! Hol sarkon perdült, hogy lássa, mi van Fillel. Közben felvillant benne, hogyan hajtogatta fél, hogy ő ma meghal. Hogy biztosan érzi, ő ma meg fog halni. Holnak összeszorult a gyomra rémületébe, hogy mit fog látni. Fill moccanatlanul állt. Tágdanyílt, rezzenéstelen szemmel bámult a gép plexi órára. Wall pillantása végigfutott a fiún, hogy lássa, hol sérült meg, de semmit sem bírt felfedezni. Úgy tetszett, a navigátor egy darabban van. Épp. – Phil! – kiáltott rá wall, de a fiú nem felelt. Wall képtelen volt megérteni, mi baja lehet. Él, nem látszik rajta sebesülés, de mintha megbénult volna. Az arca kísértet sápot, meredtem bámul valamit Wall feje mögött. A szeme megserebben. – Phil! –? Kiabált rá volna még egyszer, és meglökte a karját. Fil most ránézett, de mintha nem ismerné meg. Aha gondolta Bol. Erről van szó. Fil végül is bedilizett. Navigátor, bocsánat, semmi baj, szólt bele Fél az egymás köztibe. Végre felülcsudott a dermedtségéből. Ha azt mondom, jelentkezzen, hát komolyan gondolom. Igen, sajnálom, rendben vagyok, ismételte film. Wall egyszerűen nem értette, mi ütött a társába. Rosszalóan megrázta a fejét, és vissza akart fordulni a gép puskájához. És ekkor látta meg, mi volt az, amire fíldermetten rámerett. A gép plexi egy ember belsőségeiken őttek szét. Minden vörös lött a vértől, hús és bél darabok a plexihez. Wall szeme egy bél és egy szürke lyukacsos valaminek a szeletén akadt meg. Egy darab tüdő, gondolta. A szentségit tört ki belőle. – Bombázó tiszt? érdeklődött Denis. A plexit ellepik valakinek a belei. – Sérülés? kérdezte Denis. Vizsgálják meg a helyük környékét? A levegő áramlása hátrasodolta a vért a plexi pereméig. Odafagyott. Vérvörös gallér a gép kúpos Rubint fényel szikrázott a napsütésbe, Majd, hogy nem szépnek lehetne mondani. Vol nem bírta levenni róla a szemét. A rádiós fülke rendben, jelentette deni. Törzs rendben, jelentette Jack. Farok rendben, jelentettek Clay. Moll erőt vett magán, elkapta a tekintetét a gallérról. Végig pillantott a plexi orborításon, nem lát-e rajta törést vagy repedést? Or rendben, jelentette, aztán félre nézett. A navigátor már is nagyon ideges volt, mielőtt még a húzatos város személyzete valamelyik tagjának cseppólyos maradványai rájuk zúdultak volna. Most azonban már szemben láthatóan reszketett. Wol szerette volna megnyugtatni, hogy Phil nem fog meghalni, hogy az ő belső részei nem fröcskölődnek a szét az égem, de ennek az ígéretnek nem lett volna semmi hitele. Mostantól fogva a célpontig bármi történhet velük. Akármilyen szörnyű félelem tartja a markába fült egyedül ő maga küzdhet meg vele. Wall visszafordult a puskájához, és kutatóan fürkészte balra az eget, nem lát -e vadászgépet. Jelentsétek a banditákat, sürgette Denis. Elmentek, jelentette Verge a felső toronyból. A szerkezet nyikorogva, kattogva fordult. Az ég üres volt. Vakítóan tűzött a nap. A C-kupa és a mama kedvencei olyan békésen úztak előttük, mintha mi sem történt volna. Hihetetlennek tetszett, hogy alig egy perccel korában egy repülőgép Miss robbant. Parancsnok! szólalt meg Döni az egymás köztiben. A C-kupa jelentkezett, átveszik a vezetést? Hallottad volna? kérdezte Dönis. Igen. Mostantól a C-kupa a vezérgép. Amikor ők dobják a bombáikat, akkor fogjuk mi is. Értettem? Vágta rával. Jellemző Döniszra, hogy mindig megmondja az embernek, amit az ember úgy is pontosan tud. Bosszantó, de mégis megnyugtató. Jó tudni, hogy valaki felel a dolgokért. Dönis figyelmét soha nem kerülj el semmi. Számára semmi sem magától értetődő. A fiúk viccelődnek Döniszen, de korán sem bánják annyira a szőrözést, amennyire mutatják. Látott valaki ernyőt a húzatosról? kérdezte Dönis. A bevetések utáni kiértékelésen a pilotáknak és a személyzetnek minden lelőtt B-17-esről be kellett számolniuk. Arról is hány ember menekülhetett meg ejtőernyővel. Nem maradt azoknak idejük becsinálni se. Ha már meg kell lennie, hát inkább így. Az egyik percben még itt, a másikban már oda Tényleg Énnek dumálnotok kell róla? kérdezte fél. Még mindig nem hevertek ki a véres orr látványát és nem volt kíváncsi senki elméletére arról, hogy lenne a legjobb meghalni. Figyeljetek, a húzatos város törzslövészétől bomba jó viccet hallottam. Raszkal hallhatóan égett a vágytól, hogy elmesélhesse. Ahány vicc a bázison csak elhangzott, Raskal mind ismerte, és lelkesen terjesztette, akár akarták hallani, akár nem. Néha akadt köztük valóban humoros is. Hogy hívták? töprengett a gömblövész. – Azt a fiút a húzatos városról. – Kúli! – mondta Jack. – A bal oldalsó lövész? – Kúli! – ismételte meg Jack. – Nem, a jobb oldalsót gondolom! – helyesbített rászkál. Kis csönd támadt, mindenki a lövész nevén törte a fejét. – Ismerem a fickót! – mondta Virgil gondolkodva. – A nyelvem hegyén van a neve, látom magam előtt. Hosszú fiú segített rasztal. Nem is olyan hosszú. Hozzám képest mindenki hosszú, vágta rá Rascal, és ezen senki sem vitatkozott. Lind jutott hirtelen eszébe vörcsnek. Nem, vörcs, tehogy, intette le Rasztral. Jól ismerte Link az ezám a hölgy, jobb oldalsó lövészét. Link imádott verekedni. Egy londoni kocsmába alaposan összepüfölték egymás Rascalla. Élete egyik legszebb emléke volt. De valahogy így hívják. Verge elbizonytalankodott. Ugyan Verge egészen más a neve. Megint csönd lett. Mindenki a néven töprengett. Senkinek sem akart az eszébe jutni. Na mindegy, szkál azért belefogott, hogy elmondja a viccet. Szóval egy gépet lelőnek, és a fickó kiugrik. A gestapo elkapja. A fickónak eltört az egyik lába, amputálni kell. mire azt mondja? Tegyetek meg nekem egy szívességet. Ha levágtátok a lábamat, adjátok oda valamelyik pilótának, az meg dobja le a támaszpontomra Angliába. Jó, megteszik neki. Raskal, ne üljön rá az egymás köztire! Szólt közben Denis. De egy pillanat is befejezem, felelte Raskal, és hadarni kezdett. Egy hét múlva a fickó másik lábát is le kell vágni. Megint kéri, dobnak le a bázisra, meg is teszik. De egy újabb hét után a karját amputálják. És megint a kérés. Ledobná valaki a bázisra? Ha nem a válasz. Raskal svábosan mondta tovább. Nem megy. Nem tehetjük többet. Miért? kérdezi a fickó. Mert janus. Te meg akarsz szökni? Felharsant a nevetés Raskal nagy örömére. Rémesen utálta, hogy ha elmondott egy-egy jó viccet, valaki rendszerint Júgyin megszólalt. Nem értem, mi ebben a vicc? Vagy Jack ledőtte a poént. De ennek most hallhatóan sikere volt, és Reszka rögtön elhatározta, hogy még jó sokszor elsüti. – Ez tényleg jó, Raszka? – mondta Lúk, Szerintem ez még dennis is tetszett. – Stoller! Így hívták a lövészt? Kiáltott föl Eugene, de vörzs rögtön ellentmondott. – Stoller nem volt a húzatos városon. – Biztos? – Biztos. – Várjatok, rögtön eszembe jut! – mondta Csek, és megvakarta a fejét. Azon kevesek közé tartozott, akik tényleg megvakarták a fejüket, ha nagyon törték valami. Az ilyesmi gyakran fordul elő filmekben, de valóságban ugyan kilát ilyen fejvakargatást. – Látom magam előtt a fiú arcát! – mondta Clay, és maga elé képzelte a húzatos város jobb oldalsó lövészét. Nem volt valami szép fiú, hatalmas hefti-e a fél arcát uralta. Kiskorában csúnyán eltört. Furcsa szokása volt, hogy idegességébe tépkedte a haját. Clay egyszer az étkezdébe figyelte meg egy bevetés előtt. Csoda, hogy még volt haja. utó utoljára látta az nap. Hát, akármi is a fiú neve a vicc jó, állapította meg Raskán. De azért szomorú. Alig öt perccel azután, hogy a lövész Misslick berobban szét, már nem emlékeznek rá, hogy is hívják. Rossz érzés támadt mindannyiukban. – Na, emberek, fejezzük be a hülyeskedést! – szólalt meg Denis. A németek itt vannak valahol körülöttünk. Figyeljenek, meregessék a szemüket, és jelentsék azonnal, ha valamit észlelnek. Egy perc múlva Luke azt látta, hogy a thunderbird kiválnak a kötelékből. Újabb támadás – gondolta. De bármerre nézett, sehol nem látott német vadászokat. Aztán rájött, hogy a kisbarátok nem tudnak végig velük repülni brímáig. Vissza kell fordulniuk Angliába tankolni, és csak hazafelé félúton csatlakoznak majd újra hozzájuk. – Az Istenit, a kisbarátok már is itt hagynak? – kérdezte. Lenézett és megpillantotta a holland partok közelébe fekvő fríz szigeteket. Eszébe jutott, mit mondott az eligazításon a parancsnok helyettes, hogy amit Németországot elérik, a vadászkíséret visszafordul. – Ők tudják, meddig tart ki a benzénjük? mondta Varch. – Nem hülyék? – érezte meg Clay. A szép kis standardboltok szárnyukat billegtetve köszöntek el, és tovább szálltak. A bombázók személyzete addig bámult utánok, míg csak el nem tűntek a határon apró fekete pontjaik. Amikor majd viszont látjuk őket, gondolta akkor már túl leszünk bréma bombázásán. És addigra én Clay gépuskájával lelövök egy náci vadást. Már alig várta. Emellett eltörpült számára az a tény, hogy mostantól szinte védtelenek az egész rájuk vadászó német Luftwaffe-val szemben. Navigátor, add meg, hol vagyunk, hangzott Földeni szutasítása. Az Orban lent Fél igyekezett teljesen a munkára összpontosítani. Akkor nem tud a halára gondolni. Korábban már behúzta a térképre a kurzust Kelet-Angliától az északi tengeren át. Ezt most meghosszabbítja a friss túl egészen Németországig. Kicsit remegett a keze, ahogy húzta a vonalat. Uram, alattunk a harmadik birodalom, jelentette. Innen fog a kötelék 45 fokos fordulóval egyenesen berepülni Dijslandba. Phil a térképre merett. Vajon hol kapom be? Töprengett. Melyik hosszúsági, melyik szélességi fokon? Hmm, még mielőtt elérnénk a célt, vagy már útban hazafelé. Fájni fog? Gondol-e rám, majd valaki is a halálom után? Nem ő volt az egyetlen a bombázógép fedélzetén, aki ilyesmi rágódott. Mindenki kétségbeesetten igyekezett nem gondolni az ellenségre, de egyikük sem volt képes semmi másra gondolni. Brémát valóságos erődítményét tették vadászrepülők százai és Németország legkiválóbb légvédelmi tüzérei védték. A focke Wolf gyár a német háborús célok elérése szempontjából létfontosságú. Egyértelmű, a németek nem fogják tétlenül nézni, hogy a kötelék odalepül, leszórja a bombáit és békésen távozik. A nácik óriási harcra készülnek. Minden egyes bombázógépnek, amelyik most itt úszik a hideg tiszta levegőbe, külön-külön életre halára meg kell majd küzdenie. Jack foglalta össze a helyzetet a legvilágosabban. Most aztán tényleg ülünk a szarban.